بسم الله الرحمن الرحيم الله الله يا ربي يا الله الله يا ربي يا الله وهو اوديو مزدانية تتنين زراز ستوديو كرسر ده ده ده تجكا كرسر تجكا فَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ ۚ إِنَّ رَبِّي رَحِيمٌ وَدُودٌ ۗ وَمَا يَذَرُ اللَّهُ تَعَالَى فَمُبْتَدِئٌ وَمَنْ يُضْلِلْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ وَاشْهَدُوا أَنَّ إِلَٰهًا إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ ۖ أَشْرِك لَهُ ۖ Ema ba'du fe na aslak al kalamite namu Allahi ta'ala uheril hedih hedio Muhammedi sallallahu alaihi wa sallam ušaralu mori muhdesatuha wa kule muhdesatim bidahu wa kule bidatim balale thumma emma ba'du Babu mađaje fir rija poglavlje o pretvaranju ili rija'u autor kaže poglavlje šta se navodi o rija'u misli se šta se navodi od zabrane i upozorenja na ovo zlo Pa nije, znači, u poglavlju spomenuo, jeli, da li je rija šta, pohvalna ili zabranjena stvar. I ko tako često radi, ko tako često spominje. Poglavlje u kome se navodi to i to. Poglavlje šta se navodi o tome i tome. Hm? Znači, niste kupili ili niste čitali. Tirmizin u zbiru Hadisa. Jedno odvoje. Dobro. Znači, imam tim iz kaže, babu mađaje fikedao, kada babu džam mađaje fikedao, poglavlje šta se navodi, o tome je to poglavlje, i ti kada pročitaš, rija, ko ne zna šta je rija, može kazati šta se navodi, u pohvali rijao, jel u redu? Ili šta se navodi, ne može zaključiti iz poglavlje šta je. Ovo je, braćo, posebna ovaj a, a, metoda da zagolicaš znatiželju čitatelja. Poglavlje šta se naudi o pretvaranju, šta se naudi Da sam rekao poglavlje zabrana pretvaranja, već mu je jasno i dalje ne čita, je l' tako? Pa ponekad autor poglavljem ili naslovom želi da, da te probudi tvoju tvoj uspavani um ili da zainteresuje, znači ovaj je li, ovaj čitača da ili ovaj da, da pristupa znači ozbiljnije Tome ili sa punim nekakvim žarom i željom da sazna šta je u tom šta je u tom, jeli? Poglavljivo, tako? Rija je uzeto od riječi ruije, što znači vidjeti. Ruije znači, ovaj, znači vidjeti. Pa je došlo znači ovdje da čovjek čini određeno dijelo da bi ga ljudi šta? Vidjeli da bi ga pohvalili. I da bi o njemu lijepo šta? Pričali. A imate i drugu star koje je su, su ve suma. Suma je slična rijavu, samo što je suma vezana za od semea, slušanje. To je znači da čovjek uh, uči Kur'an, da zikri, da znači govori, da bi ga ljudi znači, isto tako pohvalili, da bi o njemu istu stvar kazali. I u rija ulazi isto tako da čovjek priča o svojim dobrim dijelima. Ja sam mu tako, ja svako večer Alhamdulillah, već deset godina svako večer pa je noći namaz. Jejahi ne može doći, ne može, doć, može biti projekat, gradnje, džamije, ovoga, onoga da ne učestvoje. Ne može biti, hvali se šta? Hvali sam sebe i svoja dijela. Pa to sve ulazi u značenje rija. Ne mora biti samo da čovjek čini u datom momentu šta? Kada čini da, ga neko, da želi da ga neko gleda. Nego može i nakon toga da se hvali, Jer, jer time želi šta? Pored Allahovog zadovoljstva, njegove nagreda i ljudi budu šta zadovoljni sa njim i da se to prepričave, da se o tome govori tako itd. Samo što će, ova će nam stvar jako koristi kad budemo kasnije govorili o tome kada Rija može ući u dijelo. Na početku dijela, na sredinu dijela, kada uđe, tu se, to će nam koristiti znači ovo što smo sada kazali, a to je šta? Da priča o o dijelu. Da priča znači o svome dijelu. I razgovor o tome da čovjek priča o svom djelu i razgovara o tome da u startu imaš šta vani eto. Govorimo o tome, kom. Uzvišeni Allah t'baraka ve t'ala kaže: "Kul inna ma ana basharun mithlukum yuhā ilayya. Anma ilāhukum ilāhu Faman kāna yarju liqā'a rabbih falyamnal 'amalan ṣāliḥan wa yushrik bi'ibādati rabbih aḥad." Reci kaže ja sam čovjek kao vi, meni se objavljuje da nema drugog Boga ili da je vaš Bog jedan jedini, ovdje se kaže in nema ene bešarom, poslanik sa ozim kaže, a rec, uz Allahu Allah mora da kaže ljudima šta rec, ja sam čovjek kao i vi. U kom kontekstu je čovjek kao mi? Jede, pije, spava, je Ali ima jedna razlika, a to je šta? Juha ila ije, meni se objavljuje. To je ta razlika. On je čovjek u svakom pogledu, ali se njemu sallallahu sveme objavljuje što nije slučaj sa drugim ljudima. Ovdje kaže, kada kaže, ja sam čovjek kao i vi. Šta znači to? Molim. Da nema nikakvi božanski svojstava, ni u rububijetu, ni u, luhile, u luhijetu. Niti stvara, niti umrtvuje, niti oskrbljuje, niti ga smiješ obožavati. Salallaho Allah Resulillah. Jel redu? Zašto je rekao za Isa Islam kaže kaže u ummuhu siddika kaže za ali Islam i za Isa kaže u ummuhu sidika kana yakulan at-taam njegova majka je iskrena i oni su jeli hranu što znači jeli hranu pa nisu Bog niti Isa Bog Bog dok jede ne može Bog jest i pit. dok jede i pije ima potrebu zatim i to je to je malinkavost a Bog to Bogu ne doliči pa i zato je spomenuto šta jeli su hranu ni dvoje tako i ovdje se kaže jeli želi se time isključiti ta mogućnost da poslanic oslome ima bilo šta od čega od božanskih svojstava. I zato kad moj čovjek rekao šta je htio Allah i ti kaže jesme džalteni li, li lahiyidan, jesme kaže učinio šta? Su padnikom za založio. Jer nema uziše nema poslanica osim pored svoje odlike i pored toga što je najbolje Allahovo stvorenje i tako dalje. On nema ti znači inherencija i ima je niti ima ovaj neko uh, pravo i dozvolu da može bilo što mu pripisati od božanskih božanski svojstva. Femen kjane iržulika robbihi fe li amel amenem salihan ako bude čezno žudio ili, ili u, u, kada, t, kada se to tumači, kaže se strahovao su, sa susretom ili, ili ovaj, bojao se ovaj, susreta svoga gospodara a za ođel, u smislu da, da neće biti kažen, kaže neka čini dobra dijela i neka Ola jušrik bi ibadeti rabbihi ehada i neka u svome ibadetu, svome gospodaru nikoga ne pridružuje. Ovdje je došlo, ovako. Ola jušrik bi ibadeti rabbihi ehaden. Nikoga neka ne pridružuje Allah. Došla je imenica sa bezodređenog člana. A kada dođe imenica bezodređenog člana u kontekstu negacije, tada je sve obuhva je što smo kazali. Došla je, ovdje je došla šta? Je li došla negacija u rečenici? Neka nikoga ne prepisuje šta? Allahu, to je negacija. Ali u toj negaciji došlo je ehaden, nije došlo el ehad, nego ehaden. Pa je došlo bez određenog člana i znači obuhata sve. Dakle, ne nemoj pripisivati gospodaru, ni meleka, ni poslanika, ni dobrog čovjeka, ni nikoga ni roditelja. Znači, uzvišeni Allah debarak, je otala, sa te strane je jedan jedini i ne smije se niko pripisati. Baraki, Kaže šehr Kako je uzvišeni Allah debarak, je otala, jedan i nema pored njega drugog Boga, tako mora biti jedan kada je u pitanju obožavanje. Kada je u pitanju njegov uluhijet i kada je u pitanju njegov rububijet, svakako. Iako su ljudi kada je u pitanju rububijet puno bolji od čega? Od uluhijeta, ali tako? Jel... Puno se više i uglavnom se širk u uluhijetu, a puno manje ovaj čini u rububijetu, iako jeli, nije od toga čovečanstvo čisto. Pa mora biti, znači, a, taj ibadet radi Allaha azeo i mora biti sodan sunnetu poslanika sallallahu alaihi wa sallam. I uzvišen Allah te barak kada je poslao poslanika sallallahu alaihi wa sallam, poslao ga je našeg poslanika alaihi wa sallam i druge poslanike Da Allahu čine ibadet iskreno i da mu sve vrste zači ibadeta iskreno ispovjedaju i da mu u tom pogledu nikakav, znači da mu širkne čini. Oma arselna min kablike mir rasulin illa nuhi ilaihi anehu la ilaha illa ane fa'budun. Fa I nismo prije tebe nijednog poslanika poslali, a da mu nismo objavili nema Boga osim mene, pa me obožavajte. Uluhijetu ili uluhijetu ili znači, jedno i drugo. Dalje, da pozivaju ljude da ih obožavaju. Da pozivaju ljude da obožavaju kipove. I to je promjena ove osnove. Što je suprotna znači, jel, teohidu. Da čovjek sumnja u svoj teohid. To je isto promjena osnove. Čovjek kaže uzdišnjen Allah, on je naš gospod, on je naš bog, nema drugog boga osim njega. Ali jah i ko je njega vidio? Ko njega vidio? Ima džene džene priča sa stvijalno. Ko se odda To je sve sumnja. To je sumnja u temele vjere. To se ne, mora biti, znači čovjek ubjeđen. To ubjeđenje, ja sam ubjeđen 100% da ima džennet i džehennem. Ali neko je odmene. Zašto? Zato što više zna. Više poznaje Ajita, Hadisa, više čitao, volim u iman. Pa njegovu ubjeđenje, ali ima ta jedna granica, znači gdje može ići, to je iman raste i opada. Ali ako dođe ispod jedne granice, kada upade čovjek u sumnju, to je Belaj. To je mu Pa je granica znači gdje može znači nešto varirati i šerijetski se toleriše, ali ako padne znači, ispod granice onda je, je problematično. Ili da je čovjek džahil, da je neznalica i da smatra da je širk da ga približava stvoriti razvođaj. I veliki broj ljudi je upao u to zbog neznanja i džahla. Pa čine ljudi čovjek dođe pored kabura i dovi, jel tako, mrtvog, i mrtvom se obraćaju, od mrtvog traži i misli šta da čini Allahu. I ba, misli da je Allah zadovoljna s što on radi. A u stvari, čini dom nekome mimo Allaha za ođel, što je zabranio nešto širke. I ovo je taj gurbet vraćao vjere koji je došao znači u poznijim stoljećima kada se ljudi udaljilo svoje vjere i kada su prestali da uče vjeru. I od musibeta koji je pogodio muslimane jeste to što su prestali da uče svoje vjere. A vjera nije, braćo, nešto se može uzat 15 dana. Može uštremelje vjere kako biti musliman, šta ti je dužosti, ali da da, da, da da znači svatiš propise kako treba i da ih primjeniš praktično na ispravan način, to se ne može naučiti ovaj nešto na brzinu, kroz nekakve kurseve brze i istiža tome, nego treba čovjek znači, da posveti svoj život, znanju i nauci ili koliko može znači, da nauči ili, o svojoj vjere. Doslo hadisko de mama mustama dalj autor kaže je ovo je bio prvi ayat koji autor spomenuo dalje spomenuo hadis kaže se o hadisu da je poslanikova sam rekao kaže uzvišeni Allah su drugom da mi neko sudruga pripisuje, ko uradi neko dijelo i u tom dijelu meni pripiše drugog, ostaviću kaže, i njega i onoga koga je pripisao. A u... Ovdje se kaže, braćo, ostavit ga i ono što mi je pripisao. Čovjek radi dijelo i u tom dijelu želi Allaho zadovoljstvo i zadovoljstvo, ne znam, šefa u firmi ili komšije, ili ovoga, ili onoga. Uzvišen je Allah, tebarak, tebala, jer to je, znači, pripisao je nekoga stvoritelu, tebarak, tebala, i podijelio je, znači, to dijelo na dva dijela, a uzvišen je Allah, a za ođelju prijemao samo ono što je iskreno radi njega, tebarake, tebala. U predali kodimno mađe se kaže, ja sam čist od njega, a on je počinio širk. Kaže ti, ovaj tibi, kaže da, imam tibi, kaže da, a, a, da bi moglo biti značenje ostaviću njega i ne onoga koga mi je pripisao. Nego... I ono što je uradio njega i ono što je uradio, ostavit ću. Jer može li čovjek ponekad ovaj, da pripiše nekoga i želi zbog nekoga da nešto uradi, a da taj drugi nema grija? Može li? Može li nemože? Može li neko biti obožavan da nema grija? Mimo Allah. Isa, ali Isa je milobožavan. Ima li grija? Nema grija. Magut je da neko bude obožava mimo Allaha i da je zadovoljan da ga neko obožava, da traži. Postiče ljude, motiviše jeste. Tako je. I nezadovoljan smješka se klima glavom, ne osudjuje to. Ali čovjek koji je protiv toga, tako je ovdje. Ti hoćeš da udovodiš komši ili sin babi i klanja da bi babo vidio radi babi i radi Allaha. To je zabranjeno što radi. Ali babo nema tu grija. Nije to, babo traže od njega sine klanja radi mene. Pa ovo bi značenje da ostaviću njega i dijelo bilo šta. Bilo bi treće o ovome slučaju. Kaže Ibn Režem, čovjek kada u pitanju rija, može biti, njegov djelo može biti kao što je kod munafika, čisto pretvaranje. Nema ništa radi Allaha, ti spoljaš o nisliš, ali u njoj srcima nema šta. Ništa radi Allaha te barake, o teala. O iza qamu ila salati, qamu kusala yura'u ne nase, ula jazkru na Allaha ila kalila. A kada ustaju na namaz ne ustaju nego lijeno, kaže, jura, unan nas, rija, pretvaraju se pred ljudima. A Allah ne spomnju, nego malo. To je, znači, postupak, i to se, recimo, vjerniku ne smije dešavati kada je u pitanju, recimo, namaz i post. Iako se zna, recimo, dešavati u drugim, kada je u pitanju sedaka. Zna se čovjek to desite. Nije ne namjeravao da da sedaku, kada je vidio hrpu ljudi na polju stoje i svi gledaju, kada on izlazi iz džamije i on izvadi nešto da nije imao nikakvo namjeru da nešto da, niti razmišljao radi Allaha za očin, jel tako? I taj ibadet takav je batil. Batil, nema ništa čovjeka. Ako je tako na taj način dao, taj mu je, ibadet mu nije priznat, jer nije radi Allaha, te izazva Allahovu srđbu na sebe. Ponekad čovjek može, braćom, da čini ibadet radi Allaha, izazva Allahovu srđbu na I radi ljudi, pojedinačno. Da tako učili na i radi, kazali smo, takav isto je, znači šta? Ne ispravan, jer znači u startu mu je nije bio šta. Pogrešan, znači u startu mu je nije bio pogrešan. Za razliku recimo od čovjeka koji izišao da se bori na Allahov put, izišao da se bori i želi i borbu i želi šta? Plijena. Izlazi s dva niyeta, da se bori i da dobije plijen. Da se bori radi Allaha i da dobije šta? Ima dva nijeta. Jel mu primjen Ibadet? Gdje ste. Zašto? Zato što je na drugo? Na prvom mjestu? Ne, a on je zajedno izvrš. On ima dva nijeta. Da se bori radi Allaha i da uzme plijen. Šaritski dom da uzme plijen. Stvari je razlika između toga da uzme plijen i da čini ibadet kad je uzeo plijen. Jeli on uzeo, jel taj dio ibadeta on ovaj nekome drugom uspino mimo stvaratelja rođan? Jelel nije. Nije nikom nema nikoga. Ja idem radi Allaha, ali želim nešto da mi se šta vrat. Pa tako umanjuje svoj nagrad. Ali nije mu šta pokvaren ibadet iz osnove. Za razliku od onoga ko bi nešto činio, klanja da ga vide ljudi da kažu da klanja, ali isto radi Allaha. Znači, takav ako uradi, tome je, znači, njegov ibadet pokvaren. Od Adulaha ima Amra se prenosi da je rekao, kada bi čovjek htio da izdje u borbu, pa dobije nešto od, od nagrade, kaže, to mu je dozirom da uzme i to ne sveta. A ako neće se boriti, kaže, osim uz naknadu, kaže, nema u njemu hajra. Kada bih reko ne, nećeš dobiti ništa, hoćeš li, rekao, neću, E onda je čisto, rada čega ide? Onda ide da mu se plati, da dobije tako i metak, jesno. Dobro. Imamo drugačije. Hajmo ovako. Čovjek počeo raditi dijelo, na početku dijela, dijelo čisto. Nije, znači na početku, ništa. Radi Allah, Azorđen. I usput pokupi ovoga rija. Usput. Znači, dok čini dijelo, jel tako, pokupi znači nešto od onoga što je pretvaranje. Razumite? Znači nije u startu kada je krenuo da klanja, rekao Allah radi Allaha zdrije, Allah, zuzdžel, Allah nema nikoga hoćan Allahu ekber. I onda on da on ljudi se okupljaju, okupljaju, dolazeo, prekupljuju se blizu, dolaze blizu njega. I onda on da on i on sad kaže, e sad ću ja klenja ljudi vide da da ja to lepo utegnem je, tako da da oni mene pohvale. Nije snijetom da da i šta. Poučava, kad bi bilo poučavanje, to je dozvoljeno, to nema smetnje. Da da klanjaš uđeš u džamiju nisi soc kant, al vidio ljude i klanjaš od da bi nje počuo isprava, namaz donjerija, to, to ne sveta. Ali ovdje on je osjetio da što je došao i on se po, i on se sad, sad počeo oborio glavu, gledao mjesto srce i mjesto ovaj pručio on kulhova Allah ahad završio, treba na ruku i on počeo ispočetka ide dužu sura. Washem silu duha walqamari počneš da uči duže da ljudi kažu mašallah, aj ovaj, kako fino klanja On nije u startu ovaj počinio šta širk ili rija, taj mali širk. Nego je počinio nakon toga. Šta je sa takvim dijelom? Tu se je u Lema razišla, u Lema Selefa, naši prvi generacija, i kasnije se razlišli, da li je tako dijelo šta? Primljeno ili nije primljeno. Ono što je poznato od imama Ahmela, jednu ženira, tabera i dugi, jeste da je njegovo dijelo to primljeno. Ali je umanjena nagrada shodno tom rijau koga ima. Jel u redu? Je nije u startu imao šta, pogrešan? nego je usput, znači kasnije je to naišlo, pa ćemo to šta umanjiti, njegovu, to će mu umanjiti njegovu nagradu. Kaže, Ebu Sredel Hudri, da je poslanicla, sam rekao, i ovaj treći hadis, ili drugi hadis koga spomenuo, u ovome poglavlju, za neće da os tim, obavjestim onome e, če, čega se više bojim za vas od besihe i deđala. Kažu, stakako, Allah ovaj poslanicla kaže, skriveni širk ustane čovjek kaže da klanja, pa uljepšava svoj namaz da bi ga ljudi gledali. Znači da znači opisano šta? Šta je to skriveni širk ili majali širk ili tajni širk? A to je, znači da čovjek klanja namaz da uljepšava radi radi ljudi. I ovaj hadis ima dobar lanac prinosilaca. Ako Dibnuhu za ime je došlo, kaže, hoćete li da se obavestimo tajnom širku? Pa je to spomenuo, jel, isti hadis. Kaže Šedad Dibnuhu Vosu smatrali smo a smatrali smo da je rija mali širk i to u vrijeme postali neka samo ova strana. I to je red černo ja što u hadisu znači da je rija šta mali da rija mali širk. Pa mali širk kao pretvaranje ovo u u ibadetima, ali da to ne bude sada da da se znači taj obim ne poveća, da kasv poveća, obim može biti problematičan. I da čovjek kaže da se zakune svojim ocem. Jel u redu? i da kaže kako je ti o Allah i ti da kaže ovaj da nije bilo Allaha i tebe i ovaj sveč znači izraze to je mali širk. Iako ovaj mali širk svaki može predasti lahko u veliki. Jeste u redu. Svaki mali širk lahko može prerasti. Zaklinje se tako i babe. Čovjek kaže ocama i moga nisam, ocama nisam. To je kaže što je zabranjeno, ne smiješ kazati ocama. Kaže ne, Oca mi moga nisam. Zaklinje se ocem. To je šta mali širk. Taj mali širk on lahko može prerastu veliki. A prerasta u veliki time da čovjek smatra da mu je dozvoljeno da se zakune svojim babom. Kaže, kako god se smijem kazati vallahi, tako sve mi kazati u aebi i tako mi moga babe. Nikakve razlike nema, to je dozvoljeno. I moj babo zaslužuje da se sa njim šta? Zaklinjeme. Više nije mali širka. Kada kaže da nije bilo ha hađije Abdurrahmana i muhameda, Ja bih, kaže, slušaš, nije dozvan da kažeš tako, moraš kazati da nije bilo Hadži Abdu i Allaha, i Allaha i Hadži Abdu Rahmana, bilo bi sa to i kažeš, ne smiješ tako, kaže, ne smijem, kaže, tačno, koliko mi je Allah, tako ja isto, uporedim. E onda je šta? Onda je veliki širk, je tako? Onda čovjek više nije rekao ono da nije bilo Allaha i, i ne znam, ovaj komšije pokralibne sinoći. Nije tako rekao, nego je uporedio Nije napravio samo grešku, tu znači jezičku, koju ne smije kazati, nego je on ubijeđen i ova stvar znači na što. Čovjeko ubiđenje u, u srcu. Ti kada si kazao da nije bilo Allaha i komšije, šta si ciljao? Pa kaže, Allah je odredio tako da bude, a komšija, pa onda reći ovako, da nije bilo Allaha, potom komšije pokrali mu. Ali ona kaže, ne, ne, ne, ne. I Allah da je bio, da nije bilo komšije, ne bi Allah ništa to mogu promijeti, obapisu desilo i sa stvari. E to više nije šta? Nije više A e kako čovjek može znači upast, a to se vraća znači na nje, na njegovo ubeđenje, u srcu, jer mi ne možemo zati osim Allahu dragi da mi neka kakvi da on to priznaje, da mi neka kakvi znači ovaj e, argumenti koji dokazane to u protivnom to se vraća znači na čovjekovo ubeđenje, jeli, kada kažeš tako mi oca, šta si mislio? jeli, i slično i slično to. Kada čovjek planja i čini, ja radi ljudi, radi Allaha, kad ne spješadi ljudi, ne, ne kaže, ja smijem trčati ibadet kako činim za Allaha, tako sam činiti za ljude. Jer ona mali shirke veliki. Gotova. Jer tada je tada je znači ovaj ono što je je li što čovjeka izudi mano kvira. Jer nema razjašnjenja da za primanje djela treba, treba i dva uvjeta, a to je ihlas i steđenje inemu tab, steđenje poslanika sallallahu alejhi ve selleme kako rekao fodail ibn iad kaže u rječima u komentaru a je takome uzvišeni Allah te barakatala kaže li je bluakum eiyukum ahsenu amela da vas ispita ko će lepše raditi kaže ko će iskrenije i ispravnije raditi pa su mu kazali ojebu ali šta je iskrenije i ispravnije kako to kaže ako je iskreno a nije ispravno nije primnjeno a ako je ispravno a nije iskreno nije primnjeno a ispravno je kaže da bude a, po sunetu poslanika s. a iskreno je da bude radi Allah iskreno i ispravno. Ispravno je da odgovara sunnetu i da je u skladu, a iskreno je radi Allaho Azevedo. Koji god od ova, ova šarta da isprav... Ne znam koliko kad bi čovjek bio muhlis Allahu Allaho Azevedo. Znači klanja radi stvoritelja. Ihla sto posto. Ali klanja podne tri rekiata. Kaže, meni je četiri nekako, jahit. Može i tri. Ili kaže dodaća jedan. Neka petog. Neka za svaki slučaj. Takav, koliko god da bio iskreni i mu nije šta. Nije prihvaćen, ne može, ne vrijedi. I zašto je onda došao poslanik? Samogu nam je u lišu naravno rekao, radite kako mislite da i bade to, odmerite onako, od oka kako misliš da i bade treba biti i koliko se čepne, toliko radi, tako i bade a ne trebati poslanik. Poslao ovaj poslanika, sam da nas pouči, kako ćemo. A isto tako kada bi čovjek rekao, ne klanjam podne četvrneke, ja na naslježu da sam posahata, a klanja da ga dole vide hađije, kako on, kako on klanja i, i, i ovaj, I opet ispravno, nema čega, nema je hlasa. Znači, moraju se te dvije komponente, te dvije komponente se moraju spojiti. I, ne znam, po mojem procenju da većina ljudi pravi više problem, znači, u, u ovoj drugoj stvari, to je stavljenje surmeta. Ne sumjava ja da čovjek koji prevali i siđeni iz nekakvu... Ovaj, Ovaj, uh, ledinu i dođe u džamiju da klanja i vrati se kući nazad i lode na hadži tako da Znači, ovi želi radi Allaha, znači da to uradi. Nema sumnje da ima sigurn ihlas u njemu postoji, koliki je obim togih ihlasa uzdišen, jel nas zna, ali je problem u toj mutavi, odnosno sređenju sunneta poslanika s Al-Sanomja, pa tu ljudi znači prave propuste i prave greške i na takav način mnogi sebi pokvare svoje ibadete. U ovome hadisu je dokaz koliko je poslanic Salasrme bio brižan kada je u pitanju ummet. Brižan bio jer želi šta da im ukaže na sve što kvari njihova djela. I nije poslanica Salasrme braće ostavio ni jednu stvar koja nas približava stvoritelju a da nam nije na nju ukazao. A nije ostavio ni jednu stvar koja nas udaljava od našeg stvoritelja i približava nas džahennemu a da nas nije na nju upozorio. Pa je vjera upotpunjena i nema čovjek znači opravdanja nakon poslanika Salasrme i nakon Kur'ana. Isto tako da je a, Rija da je opasni od Dejala. Kaže, više se bojim za vas čega? Pretvaranje od Dejala, jaram. A od deđala su upozoravali svi poslanici od Nuhalaihissalam do Muhameda sallallahu alaihi wa sallam. I opet kaže, jeste deđali je problem, ali ima nešto veći problem. Jer deđali je vidan, otvoren. Vjednik će čitati da piše kefara na njegovom licu, tako. Znaće svak... Ali ali a rija, a ljudi upadaju u rija i najveći jeli, pobožnjaci i upadnu u rija. Upadnu u pretvaranje, znači i pokvare sebi svoj i badet. I zato kaže Sufjane Seuri, kaže uvijek mi je ihlas i, i taj iskren bio problem. Nikada nisam mogao savladati. Naravno da je mogao, jer on to govori svoje skromnosti. Ali to je zaista problem. Jer to je vezano, bra, ti, ti kada klanjaš Allahov robe, i požuriš na, i džovek priđe u uh, hotite zarobit, kaže živi bio. Kakav je to namaz? Kako je to kljucanje? Ti ćeš naredni puca popraviti. Sam vidiš da si namaz brzo klanjao. Sam vidiš da si na hađu nervozen i da ga lamiš i da... a na Hadžu trebaš biti šta? So burli, jel tako? Nema ni la refese, vola fosuka, vola jidale fil hađe. I lahko se promjeniš. Ali ono što je u srcu, to ne vidi niko nego ti. Ti ga osjetiš u srcu, a drugi ga ne vidi. I ne može da niko poći reći, hej, gdje je ihlas? Šta je sa tvojim ihlasom? Ne možete upozoriti. Ne stidiš se ljudi, jer to niko ne vidi što je u tvome srcu. Zašto se mu nafci niste i doći i klenati u saf? Zato što niko ne može vidjeti što je u srcu. A ja klenam s tobom, hajde ti kaži da se ja nisam musliman. A da je pisalo da, da ima nekakav ovdje, ne, nekakav onaj mjerač, ne znam, pa, pa da se vidi koliko je crveno, koliko je zeleno, što mu je otišlo, ne bi tako bilo. Pa je problem znači u srcu, u ihlasu, zato što se to znači ne vidi, pa ne može znači čovjek ovaj, ostane i tješko semljenje. I ovdje je bitna stvar koja je toba na glasa, to je da je poslanik, sallallahu aleyhi vseleme, bojao se za širk, ovaj mali, ovaj skriveni pretvaranje, kada su u pitanju ashabi. Najbolja generacija muslimana. Znači, on je plašio se da ne upadnu i pla, plašio se za njih skrivna u širha, širka više nego dađala. Pa šta onda sa nam? Ovdje je autor spomenuo nekoliko mesela, samo ćemo spomenuti ovaj... To što smo govorili odima prvo tefsir a ajten sura kehf yani inna ma'ana bashara nasukum yuhailey isto tako da je čovjekovo djelo pokvareno ako ima u njemu primjesa shirka pretvaranja rija znači mali kad govorimo ovdje shirko braćo mislim da je to mali shirka nije veliki u redu nije veliki ali može šta može predasti može predasti u veliki razlog odbijanja Takvog dijela jeste što uzvišenje Allah te je baraka ne ovisno s vjetojima. Nema potrebe da mu ikoga pripisuješ. Dalje da ne treba nikoga Allah zaođer pripisivati jer mu niko nije ravan da se poslanik sa svem bojao za ashaabe rija'a i da je to protumačio rija, da je to kada čovjek ustane da kalja namaz da ga ljudi šta vide i da ga pohval. To bi bilo nešto o iako o se vraću može puno govoriti. Znači Uh, jer, jer je Rija je jako vezan za ihlas. Uh, samo čovjek mora paziti da je ga šeitan, jer šeitan zna čovjek priči na različite načine. On ne prilazi samo s ove strane, hajde, klanjaj da te neko pohvali. On tebi priđe na drugi način. Ti klanjaš i on tebi kaže, vidiš, živ bio, ti sad klanjaš samo da bi ljudi kazali da ti lijepo klanjaš. I onda čovjek brzo sklepeta nama završi kaže da ne bi ispalo šta? Rija. Da bi ispalo pretvara. To što si uradio, to je pretvaranje. Sad si uradio radi ljudi šta? Suprotno čemu? Sunnetu. Ne, u istu si greš kupo. I zato je došao Celefa, kaže, kada bi mu došao šetan tako da ga, da, da, da, da, jeli, da ga ovaj plaši time kako on planja radi ljudi, kaže, on bi još više udulio namaz, pa onda šetan bude razlogom čemu da on planja duže, pa onda pobjegne. Jer već šetan govara čovjeka na dobro, je li tako? A on je ovdje u stvari ispao Jel' tako razlogovno on više? Pa čovjek neće znači radi šetanskih vesvesa, niti činiti nešto, niti ostale činjenje toga. Nego znači radi onako kako mu nalaže njegovak mjena. Allah ta'ala nam. U salli'illahu ma'a nebidam. Amin. Amin. Amin. Amin. Amin. Ako pitanja vezane za ovo čemu smo obvorili, toga bolio. Oni pitanja je da li čovjek učeći djecu ispravno namazu, abdestu, pa nekad nadgledajući kako oni to rade a djeca tada počnu da uljepšavaju te i te ivadate polje da i ostavi i ne posmatra bojeći se da se djeca nauče kroz to pretvaranje kako postupiti ne djeca đaci e, razum nije takav ovaj oni su daleko od klase znači teško je djetu da bude muhles one muhles kad je batina za glavi, ili kad ga baba gleda al tad je muhles a protiv nema i klasa to ništa nema djeca to ne znaju. To je to je kodni znači teško dokučiti i onda mora biti znači kontrola. Mora biti znači kontrola. Tako da ne smije da znači djeca da se gledaju da se paze ovaj isto na tome. Nije to da će se djeca znači nužno zaklanjuretela, jer dijete vraćo. Dijete uči se a se uči teoriji do je malo. A svatanje toga i razumijevanje i iskrenost dolazi kasnije. Djete malo uči Kur'an na kamet. I uči Buhariju na pamet i gledaš u što. On uči to radi Allaha. Učiš to da bi batene ako to uči. Ali on je tad naučio i kada odraste, onda to što je naučio razumije i svoj nijet preusmjeri i okrene ga. Malo djete pokriješ curcu u ne znam, prvom različnom škole. Nema ona, ona ima u svome srcu ihla da se pokrijeva radi Allaha. Možeš naći od hiljada curica jednu takvu. Ne, nego znači dijete se može kontrolisati, može sve, ali ne smeta, znači i dužni je da mu govori pazi, sine, ja te li, ja mogu otići od tebe. Al Allah te vidi. Allah te gleda, Allah te pazi. Allah zna kako klanjaš. Allah te neće primiti za taj namaz koji klanjaš u Džehennemu tiš. Tako kako klanjaš, tako se pripremaš da ideš u Džehennem. Moraš klanjaš i još klanjaš zašto da se pripremiš Džehennem, ako ne možeš. Znači neki način da pokušaš dijete znači ovaj vezati da je da je uzvišen, Allah dželle vidi da da, da mu neće ovaj dijete je sabdestio ja se vaš sabdest nije problem sinite kla nije ja ti vjerujem kako kažeš ali znaj da ćeš klanati i da će te taj namaz voditi u đehem zato što nisi sabdesti i na takav način znači dijete da se a to da roditelji pazi dijete ili da, da kontroliše nema u tome ovaj nikakve smetnje jer dijete nije znači njegov mu um nije tolko razvijen to radi je iskreno da lažu da li se još tako uklanja? Devet tekvira to je ima da daif kod Tahavije da je poslanik Hamsi klanio devetih vira. Taj predaj je slaba. Tako da nema nidje da se klanja. Uglavnom danas ono što se klanja Ibn Abdel Berz spominje drugi da se u Lema ujedinila znači na četiri četir, četir, četir tekvira. Ne na četiri tekvira. Ne na četiri tekvira. Tako da je ostalo i to se danas praktičuje uglavnom u svijetu. Da se doda negdje, znači da li, da li se... Klanja sa više tekvira, ovaj da stali sunnek praktikuje koje je došlo, znači i od Ashaba i od drugih da se praktikuje, ali koliko, sam pozna, koliko mi je poznato, znači gdje god sam klanjao ja gdje sam bio, su četiri tekvira. To je možda ćeš naći da neko ko želi da primijeni nešto što je bilo sunneta, pa bar jedan u životu, ali to su uštki krugovi, znači... To će se rijetko naći. Definitivno znači ono što je kao pravilo i u mezhebima i znači u, da znam, ne znam, u, ovaj, u islamskom svijetu općenite jeste da se hlanjuje čet, sa četvrte kvira. Yes. Da on promijene abdest. on kaže imame abdest. A ljudi, ti znaš sva svoj djeti zna. Da on primjer zbogodnije zašle ima A priroda djeca ne bišli u ljece nego ti je naćeraš, neću da idu naćeraš da promjeni Za to istranu trebaš pa je raditi. On te uvjeđuje 100% ima adres. A opiš ima adres. I da je Ramazan, ja to razumijem. Ne je čovek, ne ti je razumijaš. Prosto piba, preživjer, piba, preživjer, sad ti ima preživjer na adresu. Pa, ako dijete kaže Svi momci mogli idrati napolje malo. Jer ovaj, dobit će formule jel, kako će se spašavati. Sale? Avo je sale. Ako djete se zakune, nizga ti tražuje zakune, zakune da ima abdest, ostavi ga. Ako se zakune da ima abdest, ostavi ga. Čovjek, čovjek ovaj, a, ne smije ta da ponekad djetetu, ali treba gledat, znači da ne bude djetetu, da to ne budu kazne, kazne. Ja ko je obla kaže dijete, e sad kad stako radio i sad klanje dva i najset prouči pet stranica Kur'ana zato što se desilo do sada. To je to je belaj. Ne treba ga tako kažati, da dijete shvati da je to njemu kazna. Njegom kaže jesi, tama imaš abdest odušo. Reci ima hadis koji je da je da je abdest sveto na sveto. se sad bi što učio. Dakle na neki način da, da, da, da ga motivišeš da ne da ga znači da on da je to kazna i da je on ovaj pod pod prismotrom 24 sata svaki njegov pokret, tako dalje, ali e, znači, treba djeca znači motivisati sve što naš sam kazao znači, da se kaže ti ćeš štanja sa sa mnom sire bez abdesta sve u redu to i da suđem dani maže henemivatro a ti budem kaže a ako imaš abdest fino ala ćeš primiti znači da na takav način puno je veći efekat nego da ga tjeraš da, da, da ovaj jer je nema ni to nema ni to pa nema ni to granica kako ćeš ti zaista dalo nema abdesta nema no hoćeš ga cijeli dan ga pratiti ima na abdest, nema abdesta A djeca znači kada bi bila znači dijete to je koliko obitno znači da da da da bitno je da da stekne tu naviku znači da treba abdestiti da treba klanjati tako dalje pa ako ponekadi i ovaj smuti ispušari i tako dalje sve do punoljetnosti znači preko toga se može preći to je za očekivato dijete Ja znam ja sam u mali stane pored mene da klanjajem ja kažem ovaj Ma šta imam kaže Ako ti planjaš krešebi priprema žene tri džhenem kako hoćeš a znaš kako je lepo rekoid zamaza u, u džehennem. I ja stanem i stanem i, i on stane, i on digne u ruke sa mnom, stane, stane i stane, i kad sam ja počeo, klanjam, pobježe od abdestita. On je nešto sada kontos, kontos, jesam ni, nisam li, da nisam slučajno, kako bi šta i ode, ode abdesti. Znači, bo, mislim da je tako efkasi nego da ti dijete znači, uvijek tjeraš i tako da li to može imati svoje negativnosti. Znači da ovaj Možda ima stvarno abdest, A ti znaš, može imati abdest. I ti ga sad tjenaš i onda ono sada to je poriženje za dijete i ovaj i uvreda i, i osjećaj onda vjeru u sebi teškom. Pa dobro, abdestio sam i sad moram ponović abdest. Sada recimo, vi nekako se zakrijete takavim uveše ima delišnog uveštajena. Mm -hmm. I sad ta osoba, gdje si znaš da vam bio takav, da li ta njemu, da li takvu krenje te nalazu, da, nalazi, da li... Ko se, zakune, ko se zakune na svome šejihu, ko se zakune na otcu, ko se zakune piro, kome imamo Allah azuđel, on je musliman. On je počinio mali širk. To što je počinio mali širk. E sada, je on smatra svojim srcem da šejih zaslužuje, da se sa njim čovjek zaklinje? Da, da, to je druga stvar. To je tješko znati. To je mi ne znamo, osim ako on tamo on mora nam otkriti, znači veo sa svoga srca da kaže, pogledaj što piše u srcu, umre je šejih, moj na stepanu gospodara Boga. Ako tako kaže, onda je stvarno jasno. U protivnom samo to zaklinjanje, ono ste im, ste manje u dženaza i nakon dženaze kažemo rahimehullahu taala gafarallahu lehu dovimo mu da do oprosti jer ovaj čovjek ako umre sa malim širkom, ovaj može biti opušteno. Može. Ja, vi, ste, vi kažete suprotno većina uleme. Većina uleme kaže da umre sa malim širkom mora biti kažnjen. Ne može biti opušteno, neće mu Allah oprostiti. Jer u Allah kaže u Kur'anu šta Inna Allah Allaha la yaghfiru an yushraka bihi Allah neće oprostiti sa širk čini, a oprostiće šta? Mimo to, je li mali širk širk? Zar? Eh? Obači ulame kažu ne. I samo što mali širk neće ostati šta? Vječno u đehannemu. A veliki vječno. Ali kažu za mali mora biti kažu neće biti oprošten. Dok jedan dio ulame kažu ne, mali širk je najveći veliki grijeh. A sve što je mimo velikog širka, Allah može prosti. U svakoj kako god da bilo, on neće sigurno biti šta vječno u u džahenem. A dok nije vječno u jehennemu, on je šta? Ta, Turčin je, li tako. Musliman. Ja tako, on je musliman. Pa ne ne cijela štapnica da ti neš spotakneš, ko Kao da ga poučiš da klanja lijepo. Jedno je, jedno je da da ljude podstakneš da do... čovjek izlazi iz džamije i spomeno smo da ima Sergija, on izvadio iz džepa 100 € i nosio ovako ovda. 100 eura, ide i tamo i baci u luk. Je to pohvalo ili pohvalo? Pohvalo, kako nije pohvalo? Ljudi, on postiče ljude na činjenje dobra djela. To je, to je pot... Ja ne činim to radi ljudi, ja želim, znači, da ljudima, jeli, da, da ih postaknem da čine dobro djelo. A nikako, znači, nije što... Ovaj, ili da ih poučiš sunnetu. Ljudi, ovaj ne znam, ima neki sunnet koji ljudi ne znaju, nikada nisi čuli za njega. I, Šobjih čini to dijelo da bi ga ljudi vidjeli da bi se poučili. Na primjer, posle klanjanja moj kindiju. I ja ja u stream posle kindije klan Allahu ekber, klan dva rekjata. Posle kindije. Ja tu dozuvena. Nije, ja došla šta? Zaborav. Ispravno je da braće da je, da se su sunnet dva rekjata posle kindije. Da imaju dva rekjata posle kindije, da je to sunnet. I da poslanica taj sunnet nikad ostavio nije u životu. I da to nije samo vredot za njega kao što ste neka olema, nego da imaju dva rekjata posle kindije da je to sunnet. I zato imaju brojni argumenti Nije sad ovaj, da možda da, da, da ih nabrajamo i tako dalje, ali je kod hadise Ajše, kod Buharije, kod Muslima i drugi, da je poslanica stalno klanjao dva rakijata da i nikada ne ostavi. Postoji kindija namaza. Šejf Albanije je nekad bio na putu sa, sa svojim učenicima, iziđe i postoji kindija, klanja kindija, ostane i klanja dva rakijata. I onda, što je to šejf, pa za nije poslanica rekao nema namaza, postoji kindija, što dok sunce ne zađe. Ma to jeste hadis, ali ima, ima, imamo drugi hadise da je, je pa, poslanic ima, ima, klanjao. Imamo hadise u ima se kaže da je zabranjeno klanj posljednik indije kad se pođe sunce mijenjati, boju. A nije odmah posljednik indije. A imamo i sada čovjek, jel mojim, čovjek ustane i klanja ta dva rakijata da ljudi šta? Da ljudi vide. Htio da i pouči, da, da ga upitaju šta je to, da kaže to je, to, to je tako i tako u redu. A čovjek pije pred ljudima i pije jedan put, dva put, tri put i ostaje. I opet pije, jedan put, pa stane. Ono nije to što mi kažemo kako mi pijemo ovako ono. To nije ispravno. va. Pa skoniti, pa puhnuti, odmoriti, pa opet, pa puhnuti, a ne, a u stvari sve jedan da. A on samo, samo je vratio, ali jedan je da, ne, treba na tri šta. Kako se tam provodi u Predaha. Da bude, znači da se odvoji, popiješ pa staneš, pa popiješ, pa staneš, puhnuti, pa pop... puhnuti. I čovjek tako pije da bi ga ljudi vidjeli da upitali šta je to, znašta? E, kaj je tako, je su ne, tako je došlo hodisu, a ne, sako ti busti ima usam i jeuda je poslanik, sada sam pio, tako, jel uredi? Znači, to se razlikuje i da kaže ljudi, imaći knjiga, dobra, pročitao sam je, hvala Allah, knjiga je predivna, tamo od do, doktora Mohameda Arif, ja ne znam, ili od Aidal Karnija, ili od nekoga, pročitajte tu knjiga, razumijete? Znači, nije to, nije to, ni u kom kontekstu se to ne tretira šta. Rijalno, nego čovjek želi da podstakne ljudi, to zavrća na krajine njegov nije. Tako da nije, znači, to ovaj, ovaj, o čovjek kaže, braćo, ima predavanje svako veče u toj toj džamii dobro predavanje ja već idem tu god dana pravo sa se lepo koristiti od tih predavanja nikakve smeti pa neka čovjek može ali kada čovjek spomni svoje dobro djelo ha da bi, da bi ovaj da bi, da, bi, da bi time želio da ga ljudi hvale onda je upao zacijurije da, da je tetsov sheha nadalje dobro da se bolje pitnje i da sam na toj nalazi Zašto su jedna dueta da ste jedno dujeta Sveta dan. Znači da ljudi pričaju da kao nazvan po njem, nini kao po šefu da što, ime, da e, po otac, a ovo su stvari da ti da su novotarije i to. To sad ispravno je, je. Ja nisam na što znači koliko je bio ovaj definitivno otac mu nije bio za znači, ovaj čovjek učen. Znači kao što su bili oni njegovi potomci, sinovi, unu, unuci koji su dolazi da dakle, hodili, koji su dali komentare na njegove knjige, pa između ovaj, jeli, knjiga ovaj, o kojoj, jeli, govorimo. E, ali, ne, ne znam, šta bi se, šta bi se time, šta, šta se time želi dokazati ako otac, ako se otac borio protiv njega? Ne, na osnovu, ureta, no, ta ureta je bila, da, znači, na osnovu, pogledno da se da, znači, od oca, kao, tako, pisec. Jednom ti uve, da se ne zove, znači, kao Vehabi, a nije proizije se Vehabi ime od... Abdul-Vahab, ime oca, jest. Oto tu ima greška, prvo što nisu Vehabije, nije ima ime Vahab, nego ima Abdul-Vahab, to je greška. Druga stvarno, opće ne pripisuje, znači njemu treba je pisaći Muhammedu. To je stvarno, opće ni to me je pogrešno. Ti na nasilu pripisuješ nekome, ja nisam to dobro on imaju dosta ima oko oko Muhameda Abdulla Habija dosta šubih da su on borio protiv islamske države tadašnje protiv turske vlasti protiv protiv sve znači naklapanje na, na badanja on ne zna ne gleda se svetoj zato je knjiga ona islama neve habizam ovaj jako dobra onu knjigu znači pročitate ona će vam ono, znači šubuhate oko vehabija oko oko Muhameda Abdulla Habija sve ga što se govori ali zaista znači to je pojašnjeno ovaj I to je naravno kada se pojavi čovjek koji dođe sa čistim i poslanicam, kada se je pojavio u Mekki, kako su ga dočekali? Široki ruku ili su ga ovaj, nazivali ovako i onako. Kada je došao Mohameda Abdullu Ahab, nećemo kada da došao tako društvo, tako vidimo mi, ali je došao u Belaje, upravo gdje ljudi nisu znali osnove temene vjere, činili e, širkijate razno raznih vrsta i tako da, i pojavio se kaže, ljudi, to nije vjera Mohameda Salasana. Molim, koga nije vjera Mohameda Salasana? Ti danas kaže nekoj od naših ljudi koji je, ne znam, naučio da je određena stvar, sastavni dio vjere i tako da to nije od vjere. I, imaš neprijatela odma. Tako ti je, znači, bilo njegovo vrijeme. Pa je, pa se je borio, pa je, ovaj, uh, znači, širio, znači, to je ispravljeno vjerovanje. Hvala Allahu, ovaj plodovi toga i danas se vidje, znači, u dole na, na, na arabskom prostoru, kompletnom, znači, od tog čistog mon, monoteizma. Inači, te ljude, ovaj, da, da su ga hvalili, ovaj i kojeg odgovorio kojeg god bio neprisastvo znači govorio o Šejhu videće znači šta je radio i koliko je, i da nije tačno to što se kaže oni tekvirio svakako nije stavio uz njega oni tekvirio svakako nije bilo njegov ide nije tačno neko je prihatao znači razloženja i fokusirao se na najbitnije mesene to su pitanja širka i, i, i ovaj širkijata i kufrijata i se O tome možda je ostavio mnoge stvari koje se tiču ovaj ifika i ne znam i neki griha koji su manji od od od, od onih jel stvari jes. Kako god da bilo u Bosni i Hercegovini ma 3000 vehabija koji su potencijalni teroristi. Znate koji treba treba zatvore napunit sa njima i to se naši ministri razgulše to potencirajući a to što svaki dan u Sarajevu dole neko, neko glavu izgubi od od oligamana čovjek je opije par dana na bistriku izgubi glavu. Na napali komšiji, na rađu došao da brani komšiju, pa da glava niko se nije znači digao protiv. Niko ni to to to to u prođe kao ovaj. Ali uvijek se negde kakveve habije natku nekomena. je vahabi, nan, nan, nekome, nan, nan. Če, če problem naših ljudi decimalno ovaj. Naš inače to na ili ni naš drugo. Sle, znači, recimo, kad bi sudio neki bivak, a svi trče za bivakom. Bi se nešto uvod od sudeba. Onda tu ne prihvaćeno što je teško prihvaćeno, a razvijeni najbolji poča. Kako imaju onda esmo, kod nas pričali smo puno kuta. Vođa duha, duhaju svi sad prema. Kod bođa... je vođa? Pa domno, sunnet je, sunnet je težak ljudima. Težak je šeitan. Pa ga šeitan ljudima učini teškim, a, a, a, a uljepša im bidat. I šeitan, ušta poziva čovjeka, poziva ga u novotariju. Poziva ga u novotariju prije grija. Prvo ga poziva u novotariju, pa ako ne može, onda ga poziva u grija. Jer je šeitan u novotariju dražao od grija. Novatarija je, čovjek je smatra sastrini dio vjere, a gdje niko ne smatra vjerom. Niko nije odšao ovaj, ne znam, krast i da kaže, ovo je, vako mene moja vjera uči. To niko ne kaže, najveć je onaj džajel, ne kaže, krast je da ne znam, kupuje alkohol i i prodaje drogu, i trgu i nek se da, da neko kaže, to je vjera i to je pohvalno vjeri, i niko to nije kazao. Ali, ovaj, ali za vidac, svako smatra, to je sastrini vjere. I zato je Bidat znači zbog toga jeste došla ovaj, takve sosude došla znači od oleme, jeli kada su u pitanju u novotarije i sređenju novotarija i... Alhamdulillah, stanje se popravlja. Kako da bilo stanje se popravlja, znači iz dana u dan, falalahu, uvijek je bolj. Znači ja ne vidim ništa nego stanje, posle, znači od, od posle ratog perioda do nad... Ima uvijek jedna skupina ljudi koji odešaju. On je znači takav i on... Šara je uvijek zla bilo i mene ne zanima što ima zla. Mene zanima koliko ima dobra. A zla je uvijek bilo i neka će biti i uvijek je, uma ekstra u nas i vole u harast te mu'minin. Uzišanje Allah kaže, poslaniku sa, i koliko god da bio ti brižan većina ljudi na zemlji neće vjerovati. Uvijek će zla biti. Ali mene zanima koliko ima dobra. A fala do a fala Allah uzišanje dobra uvijek ima sve više i više. Sve više ljudi je pod džamijama, sve više ljudi klanja, sve više ljudi. ovaj samo treba strpiti se i treba znači nastaviti znači kontinu, kontinuirano znači sadavom, sa sad znači ovaj prezentiranje islama na ispravno na lijep način i ako Bog da stanjeće spremijeniti. I ovo ovo što se je desilo znači na Balkanu, mi smo mogli samo sanjeti prije, ne znam, 20. godine. To je lahva milost. I blagodat kojom se ne treba poigrati, treba raditi dalje i što su god ovaj napadi veći, ovaj i muslimani bi učvršći. A kad uzmeš rijeku, što god više sužiš to krijeke korito biva pritisak šta? Oni su žavo i stežo, a pritisak ti kad imaš dva bara pritiska, ovaj, bio velik, što ga sužiš, biva pritisak znači bivati već. Tako je ovo isto. Ti možeš, protiv Allahovoj se ne mogu boriti, samo treba čovjek znači da bude uh, ubijeđen da se Allahova vjera ne može širit nasilu i ne može širit preko noći. Toga nema. Poslanik je osaburio u 23 godine svoje poslančkoj misiji Poučio ljude i nakon toga svojom praksom pokazao da se to ne radi za mjesec dana. Nego znači da čovjek radi u some životu, kad popraviš i doće neko da nastavi nakon tebe da popravlja. I, I tako se i generacije popravljaju. U Egiptu prije 40 godina žena koja je, do, do, do, do, do, do, je nostla da joj se koljeno vide, bila je čedna. S je bila čedna da se koljeno vidi. Minjaci sve bili. Gole žene bile po Egiptu hodale. Dana u Egiptu ima ne možeš proći ulzo sa seni seni kabi, hidžabi i himari, oni oni što prekrivaju je li lica i tako dalje. Nikaba ne možeš ni nabrojati. Sve se izmijelo, za kratko vrijeme. Ali ne čim davom i trudom, a imaš i specijalaca koji su čine davu na drugi način. Kad su čini davu? Imaju šprice. I u šprice stavi sumpodekiseline ili već kakve. I ide i kada vidi ženu da je da je ovaj da je otkrila na znam, potkoljenice ili natkoljenice ili Špricne joj. I dok ona je negdje do vode, do, do, do, do ambulante, ona je sve izgorila, gotovo je. Pa dobro, šta si uradio? Kaže, sa se ona stidi da otkriva, neće to sad pokriti. Dobro, pokriči to sa helankama. Jesnim helankama. Jesi opet jes pokrio? Opet je pokrivena, otkrivena. Šta si uradio? Ta žena koja je s njih pošpricao po, po, ne znam, po grudima, zato što ona je otkrila, je dekoltirana, pa si joj pošpricao, može li ona ikada, može li on nikada pojmit da budemo muslima kada bude pokrivena? Pogledaj šta mi je Islam uradio. Ona kaže da mi je Islam uradio. Ne kaže manijak koji se, koji se maskira, kamuflira se u odjeću Islama, on mi nešto uradio. ne kaže Islam mi to uradio. I špricali takovo. To dava. Poslanica došao i tako išao po Ebu Džehlu i Ebu Lehebu i trčao za njima i, i udarao i, i tako davu učinio. Špricao nekoga. I kada je to rade, se lepije, vehabin. To ti je, to ti je šeitanska dava. Šeitani, šeitani mi govori kako će dava učiniti. Allahu vjera je znači jasno, ko želi da prihvadi teba, teba se potruda da mi ljudima prenesemo koliko možemo nakon toga stvari jah i do tebe nama najbitnije je znači da prenesem jesno studio Kelser je premio vas širok izbor audio i video izdanja islamskog sadržaja potrebne informacije možete dobiti na kontakt adresi kellergase 12 4020 Lins, Austrija ili na web portalu bebebe touch ka kelsa ya allah allah. allah allah ya rabbi ya allah